Кінець книги. Час звучання – 31 година, 3 хвилини. Озвучення цієї книги я присвячую своїй матері. Мамо, ти боролася як могла. На жаль, хвороба виявилася сильнішою. Нехай ця енциклопедія стане пам'яттю про наші з тобою минулі перемоги. Ілюстрації, Коментарі до них. Таблиці, Співвідношення міри і ваги. Алфавітний показчик. Роки правління королів, Президентів та інших дармоїдів ви зможете знайти в електронній або паперовій версії цієї книги. Текст читав Трансгуманіст. Музичний супровід ДІДЕЙ Дадо. Темпл офаер Дякую за прослуховування.